maialen, ze, ze sentitzen dagoela eturtzian ba, kriston poza, hemen denako laik ustean, eta hau espatzeko, ba, kriston poza, Ez dut beste zer gehiu sentitu. Atzu poza, esan zinun, e, bueno, domina bat, zuretzat, zuretaldian zat, etxera zatoz, eta olako, ze, ze sentitzen da, oia, kiroleta zindortatiko aparte, personalki ze sentitzen dut zu? Ba, nire lan ahondu egindu dala, eta azkeneraino eramandudala eta horrek kriston satisfakzioa sortzen du, satisfakzio pertsonala. Ta ikustean auk nola dago naudena eskera da behar genula. Haino ez Esperazio nik non. guztiok behar genula. Esperazio nol? Eee... Medaia, domina... Edo, domina ah, arrera! Eskia, arrera, hainbestelako ez, entzuteak ju naiz ez eh, urbaitean gozala, baina hainbesteko arrera ez. Eta hoiz ne, lan gehiago Bueno, oporrak. Bai, bai, hur laburtera mazki galditu gabe, oporrik hartu gabe, eta... Eta eskabat eskantzatu beharko da. Eta ningu dioban aurrera jarraitzeko, ez? eta beste ba, bat zupartzeko. Eta eskabatzen, egure kirola gainea oso zaila da desmotibatzea, beti daude gauzako betzeko, beti aurkitzen dira puntuak nuno betu. Eta olako apoio batekin eske ez da da gelditzea. Eskarkasko.